Irlanda eta Brexita unazer bernatuko dugun goizuntan, gurekin ihintz oliden, ipar Irlandan bizinden baiu nara, egun ontzuri? Egun ontzuri. Bon, lehenik sarritz uh, tipi bat, eh, ihintz uh, itza eman haintzin, brexitaren bon, alde bostkatu zuen egisuma batuak, orain bi urte kasik susen, e er bat antolatu zuen David Cameron, orduko lehen ministroak, emaitza horrekin bere pariu politikoa galdu zuen eta kargoa utzi, jakin behar da Cameron kontxerba doorea dela, eta bera, bera, eurropatik ateratzearen kontra zela, beraz, brexitaren kontra, Atik bere aldehdian, kide batzu alde ziren, Boris Johnson, londreseko hausapez oia bezala, Bainan unek karguaren hartziaukatu zuen Kamronen ondotik, brexitaren aldeko kampaina gogoa egin balima zuen ere. Kamronen dimisioaren ondotik, beraz Jonsonek ez zuen eta Teresa May alderdi konservadorearen buru izendatu zuten eta lehen ministro da bimilata amaseiko ustailaz geroz. Hori bon. zehazten dugu, gaiaren komplexu azaltzeko pixka bat, Erisuma batuak brexitaren alde egin bali madu ere, gainerat, Inglaterrak eta Galesak alde agertu ziren, baina Eskozia eta Ipar Irlanda kontra, beraz, inzoliden, brexitarekin batean, Ipar eta ego Irlanden arteko mugaren azkartzeko beldura hor da. Bai, bai, beldura izugarria da. Eta kontzan hartu behar da, e, a, ba, azken hogei urteetan Ipar Irlandarekin e, ba, e, e, egin den lana bereziki bake prozesuaren inguruan, E, horrek eh ba horrek baduela aukera eh ba dena e, usteko bereziki ba mugaren, e, inguruan dagoen heldurrarekin e, eh suposatzen da e, Brexita ematen baldin bada ba, Europatik e, aterako gerala eh e, ipar Irlanda beinkak eta orduan eh hor ba, muga bat ezarri beharko da e, Irlanda eta iparri Ipar, eta Ipar Irlandat Ipar Irlandaren artean eta horrek e, suposatzen du ba e, bakio prozesuarekiko egin den lan guztia azken 20 okay urteetan hankaz gora gelditzen dela eta horrek basekulako e, beldurra sortu du e, e, ma, bereziki e, politikoki alde hortatik eta gero kontutan hartu behar da ba, e, europarekin ba, langileen mugimendua ba, oso erresia izan dela E, ba, hemen naiz adibidez e eh, inungo eh ba visa gabe eta gero ba hortik atera ere eh ba, laguntzak ere jaso direla eh, europatik e, ba infraestrukturak eh, infrastrukturak bat lantzeko eta hori dena ba hankaz gora galdituko litzateke eta hori dira ba, kezka handienak eta horri dira orain negoziaketetan egun hauetan eta ba, azken, eh, azken urtean er, negoziaketetan aritu dira ikusteko ea ba, muga horrekin edo zer egin edo banaketa eh Ipar Irlandarekin e, zer eta nolabait ba gai gakoa da e, Ipar Irlanda ba Brexitaren gainan Alaia, C'esteco de la Ugoyurte ostirala chez Nuko acordiwa ki sentitu ziren gatazkari bukaera emaiteko, geroztik Dupeko, dup alderdiko unionistek eta Sinfeineko uh, Albertzalea kelgarrikin gobernatu dute, baina uh, bada uste bat ederdi, ezin adostu sari direla, berez besteak beste gailika hizkuntzari buruz eta anarteko gobernu bat kudeatzen du Londresek, aipatuko e, dugu hor ben nundena arazoa, e, ala ere azken Ugoyurte Tan, be, ir, ego edo Ipar Irlandatik joiteko ego ip, Irlandarat ere z, be, gestasunak badirela gerostik, batzeko nun baita ere. Zer ega nahi du Ipar Irlandak brexitaren kontra egin badu, unionista batzuk, Londresi 5 leial direnek nahi luketela Europarikin egon? Abai, ah, hori da, eh, hoiek hoien asmo bakarra hori da eta Diupi alderdiak e, garbi errandu e, ba, eh, beraiek eh atera nahi dutela eta eh beraiek eh ba, e, e, e, erresuma erresuma batuarekin gelditu nahi dutela zes, unionista dira, erresuma batuko parte bezala ikusten dira eta orduan beraiek ez duten nahi eh e, Europan gelditu, beraiek nahi dute ba, erresuma batuak egiten duena horrekin e, segitu, hori segitu E, eta ekonomikoki, batakite, zailagu izaiten aldera, kontraean hori horrekin bizi dira, or, unionistak? E, bai, bai ba, beraiek ez dute ikusten, hori erran bat bezala, baizik eta beraiek esaten dute, e, ba, Europa, Europari, e, ba, em, diru asko ematen zaiola e, e, erruso erresuma batutik, eta hori, e, ba, hori irabazteko aukera edo hori ez, ez balitze emango, eta hori zen Boris Johnsonek egin zuen, E, aipa mena, ba, kampainaren garaian, e, ba, diru hori aurreztuko balitz, e, ba, hori, Europari pagatuko ez balitz, ba, e, erresuma batuak asko, asko zobe gongo litzatezkela, eta, ba, diru hori banatuko e, litzatekela gero, E, ba, erre, e, erresuma batuko herrien artean. Harrezkero hori e, gai hori edo e, Boris Johnsonek bereala e, kanpaina bukatu eta bere hori isildu zuen, esan e, ber ba, berba diru gutxiago zela eta ezadaki zer, baina azken batean hori e, dena ba, gezurrak ziren eta baina o, o, e, bate hori horrekin or e, bizi dira bai. Irlanda eta berresita ipagai goiz begina. Erresuma batuak brexitaren alde egin bazuen ere, Ipar Irlandak kontra bozkatu zuen, eta ondorioz Ipar eta Ego Irlanden arteko mugaren azkartzeko beldura hor da. Ihin zoliden, Ipar Irlandan biziden bai honarra, haste azken untako gomitago izberri. Ala, muga hori askar lezakela brexitak, hori da bellura berriz, tentsio uneta gune bat da hori, bostion kilometroko muga batetaz ari gira, eta e, estatutu bikoitza lanzen ari dena ipatu entzin, e, intzolideen, Uh, ipaditzagun ere abertzaleak, zenta uh, edo un, un, unionisten jajera ipatu dugu, behinan, errisuma batuak Europatik berexina edu, ikusiz Ipad Irlandarek ez dutela olakurik nahi, referendurman er uh, euneko behogoita amaseian brexitaren kontra agertu ziren, abertzaleak, behar bada, parada ikusten dukete Irlanda guzia berriz batzeko? Eh, bai, eh, au aukeretako bat, edo eh, batzeko, edo gutxenez pausu bat izateko ba, e, denak ba, irlanda, irlanda batu bat e, ukaiteko, eta hor, e, oso argiak izan dira e, republikarrak aldeortatik erranez, ba, ez dute Irlanda batu bat bezala e, aipatzen, eta irlanda, ipaizik eta Irlanda berri bat bezala, eta hori da dapiskabat, ba, unionistak nolabaitea Ba, beraien proiektuan sartu alizateko eta ez mehatxu bat bezala e, ikusteko, naiz eta hala ere ba, e, ba, elkartasun el hori beraien zat, e, berezekit diupikoen zat e, ba, mehatxu bat e, izango den. Baina bai, egia da, e, nola baita e, Europa, Euro, e, ba, Brexitak edo, edo, edo ez Brexitak ba, e, aukera bat e, ematen duela ba, Irlanda batu baterako. Pentsa ditaike... Estatu bikoitza, eh, lantzen ari dela Terexameiren gobernoa, ulektu baitu eh, be, atxikitz atxurtuki Ipar Irlanda edo kenduz, merkatu eremutik mutik eh, ze litzateken. Eh, ze, ze pentsa ditaike, estatu dutu bikoitza hori emaiten bada, bazterrak lasaituko dira? Eh, ez, <laughs> eh ez, ez dira lasaituko zeren eh, kontutan hartu berdat Teresa Maei gobernuan dela eh, Dilupi alderdiarekin koalizio gobernu batean dago Dilupi alderdiarekin unionistak eta... eh horiek dira Iparrislandako unionista, unionistak olida, eh, alderdi unionistarekin eta beraiek eh, ez duten ai eh, Iparrislandak eh, barola bait eh, eh ba, estatutu berezi bat e, izan dezan erresa, erresuma batuetan e, Europarekiko eta, eta hor hor bat interesamei oso egoera eh aulean da zer e, berak proposatzen e, duena badilu pikoek ez nahi eta ba berak eh interesameiek DUP alderdia da unionistak berarekin behar ditu, ba nolabait Brexitaren gaia e, aintzinera ateratzeko de gobernuen batera direlako beraz hor eh ba, konplikatzen dira gauzak nahiko egia e, da eh ba, Bereski esko, Eskoziari Boruz ere estatu berez, estatutu berezia emanez ipariglandari berago da Eskoziak gauza berak galdein lezake? Hori da, hori beste, hori da beste gai bat, ba, e, gehiegi orren e, ez dena baina egia da, ba, eh ba Britania hondian hori beste komplikazio bat e, izango litzatekeela eta ba hor oso osorrasiak diratzen eh proposatu izan diren aukera guztiak orain arte ba, e, ba, e, atzera, atzera bota dira, eta ez da ikusten nola emaitza e, bat, e, edo nola, nola baiteko emaitza positibo bat nola lortzen alden. Egitarreka, zuen artian hainitza ipatzen duzue? E, aipatu izan dugu, e, baina ja, badira, antxubi urte, honekin e, ari girela, eta bat jendea, aspertua dela gaiarekin, bereziki ez dugulako ez er, e, konkretua e, ikusten, baina, kezkak hor ba, dira, e, kontutan hartu behar da ba, nola baite jendaren mugimendua e, murriztuko duela brexitak, e, nahi edo, edo ez nahi, eta gero, ba, e, me, merkatu ere muaren gaiak ere, ba, e, ba, bereziki, komertzialki e, ba, jendea hainitz e, e, kezkatzen du, eta gero, laborariak ere or dira, E, laborariek e, ba, Europatik e, diru laguntza nahiko e, biltzen dute, eta e, asko unionistak baldin badira ere, ba, izilean nahiko, e, ba, nahiko kezkatuak dira, eta hor ba, badira olako, e, ba, erantzun falta batzuk ba, nola baiteko kezka sortzen dutenak, eta egunero aipatzen ez baldin badugu ere, ba, egia da, Eh, Badela, ba, ba, ba kezka keskabatik, pereziki lan mailan eta ze, ze, ze arazo edo ze komplikazio sortuko dituen honek. Horrek egan edu, e, referenduma prestatua izan zela, non baita funtsezko ez da baidari gabe? Eh, Kampaña, eh, brexitaren kanpaina kanpaina arrazista bat izan zen. E, oso, oso kampaina mm, zikina izan zen, e, be, elburun agusia e, kampainaren garaian izan zen, immigrazioaren e, gaia e, aipatzea, eta nola hor e, ba, e, bere ziki, emigrazioaren ba, garaian izan zen, Islam eta islamisten erasoekiko nolabait go kanpaina egite izan zen erranez ba e, kanpotik aldu zirenak zirela erasoak ez zituztenak eta nolabait segurtasunak e, ba indartu behar zirela erresuma batuetan eta horrekin egintzen kanpaina eta eta jendeak bozkatu zuen buruarekin bozkatu baino nolabaiteko arrazekeria Gaiaren inguruan em, ba bozkatu zuten eta orain konturatu dira ba, e, ba, pixka bat e, zer erran nahi duen Brexitak eta zer suposatzen duen Brexitak eta horrek ba nolabaiteko kontraesanak sortu ditu ba, ba Brexitaren alde e, egintutenen e, egintu artean Aipatuz orain E, ba, eta horrein ba, ba, nolabait ba, e, referendumaren emaitzarekin nolabait bizi behar du berriz eh, Aipatu zuzu eh, tohkinen gaia zela eh, arazo bat, dokeskabat eh, aipatu zen ere Europa Par eh, Europa, barneko migrazioak eh, ipatu ziren, eh, beste egi aldeetakoa, eh, zuko adibidez egin duzu kasu hortan zirela. Eh, Kezka sortzen da zuz, zure egoera pertsonalak, eh, berbada, hor zailtasunak litzazkela, brexitak? Bai, e, ez daki guzu zen, zer, zer erabaki hartuko duten e, ba, europarren e, e inguruan, Teresa Meiek errandu, e, ba, e, e, ba, hemen bizigera e, ba, aukera ukan godu gula, e, ba, nolako baimen berezibat edo lortzeko, eta horremango dira gutxi gora bera bi urte, baimen ba, horiek, ba, erresoma batuetan bizitzeko baimen horiek lortzeko, eta hori gauza administratibo bat izango da, E, baina e, ez da agarbi, no, ze, ze forma hartuko duen etan, eta ze eraginak ukango dituen e, e, ba, jendearengan gan. E, kontutan hartu behar da, ba, hemen e, ba, e, krisia baino lehen ekonom, ek, ekonomia ba, indar, oso indarrean zela eta e, poloniatik eta jende hainitzet horri zela e, lanera, eta hainitz ba, ba, gira hemen ekonomia. Ba, Ba, europatik etorritakoak eta badenak hemeni botatzen bagaituzte ere hori egia da ba, kezka bat badela zeren ba, langile falta izango da ba postu batzuetan eta egia da gaur egunere irlandan bereziki laborantza inguruan eta e, Et, eta janari elikadura inguruan dauden e, e, ba, lantegietan e, ba, kampotiarre hainitz e, ba, ari da lanean eta horre ba, ba, gauzak e, piske bat administratiboak gauzak komplikatzen badituzte ba, ba, lantegio hienzat ezaila izanen da ere Abortuaren gai batu behar dugu bururatu eginz eintz oliden, Irlandako irrepublikan, e populakuntzak eguneko irut rogoita sortzian abortuaren alde egin du egindu, ain, eta jakinez aintzin mugizketa handiak zirela, estatutu berezia ipatu dugu Ipar Irlandan ostion, beste gai baten dako, behinan egisuma batuan balimada ere Ipar Irlanda orain, badi, baditu estatutu berezi batzu, eta Besteak-beste abortuari buruz, eta kasik da salbu eh, esperantzetan denaren bizia lanierian bada. Beste zer eh, ondorio eh, luke beraz ego Irlandan abozkatu izan denak? Ba, eh, gaiak eh, pilpilean da orain, eta ikusi behar da zer Ze, gertatzen den. Zeren egia da abortuaren gaiak eh, ba, sekulako eindar eh, hartu duela eh, azken hastetetan. Eh, eh sukarado sunbezela eh Ipar Irlandan naiz eta erresuma batueta norokorrean eta Inglaterran, e, Eskozian eta Galesen, eh abortua legalizatua da eta urririk da eh Ipar Irlandan e, ba hori debekatua da e, badugu eh mendeko e, gai batekin e, o, e, lege batekin eh gabiltza oraindik eta eh abortua e, ilegala da hemen eta hemaingo e, maztek ba e, Joan berriz izaten dute ba, Londresera edo eh e, ba, abort, abortatzera eta horrek basikulako traumak eta sortzen ditu ba bereziki ba ainitzetan ba bakarri joan berduzulako eta ba, etxean etxean etaudelako ere eta eta orduan ba, orain eh Ipar o, Egoirlandak eh nolabait abortoren e, legalizazioa eh e, ba, nolabait erabaki baldin badu horrek e, ba, pixka bat erresago egingo luke ba bidaiatzea Ego Irlandara, eta horri kusibar da, ba, legalki horrek ze, ba, zerrekarriko duen, ea, ea hori utziko duten, eta eta ea, ba, doainik izango den, edo, edo, edo nola nola gertatuko diren gauza biek, baina egia da ere. Iduriz, mei, ba, mei ezta sobera alde, estatutu berezi horien kambiatzeko, beti e, lotura baitu, edo kompromisua, edo akordioa unionistekin, konservadoreekin, ipar Irlanda, hori da? Bai, bai, eta bereziki, E, ba, gai hoiek gobernu lokalaren e, ba, e, gain dira erabaki hoiek lo gobernu lokalen gain dira, beraz, e, suposatu kolitzateke gai hori ba, Ipar Irlandako gobernuak erabaki barko lukela e, nahi zeta gauragun e, gobernurik ez dugun, eta orduan ez du nahi berak erabaki ba, zentral bat hartu ba, e, abortuaren e, gaiaren inguruan, ba, bereziki ba, bertako jendeak erabaki berduelako hori, Ipar erabaki barko luketelako hori eta ba nolabait e, berak eztu nahi e, gai hori e, ba, be, o erabaki hori berak bakarrik hartu ba Dilupikoekin gobernuan delako alde batetik Dilupikoak guziz eh kontra direlako eta eta nolabait ba, e, ba, gobernu lokala hartu behako e, erabaki batelako da nikuzetu da alde hortatik eh ba, Arrazoi pixka bat ere baduela, zeren e, ba, gai horrekin aurrera egin balu beste batzu, beste gai, e, beste lege batzuekin ere, ba, e, berak erabakiak hartuko balitu, ba, ba, iparrik landan e, ba, hori etzen bateren ongi pasako, eta nik uste dute ba, bertako jendeak egin behar duen kampaina bat dela eta bertako jendeak hartu behar erabaki bat dela. Galdera pundua initz, hoi no, eh, Irlandan orukorki iintz hori den, eskertzen zeitu goazteko argitasun batzu emaniko emanigo izuntan, mire esker eta pasa egunon? zueri.